Був Викладаючи власне філософсько-історичне кредо, Шпенглер виступає проти лінійного уявлення історичного процесу, в центрі якого є Західна Європа. Висміюючи ідею поступового прогресу, філософ на місці монотонної картини однолінійної світової історії бачить феномен множини культур, організмів у прямому сенсі. Кожний культурний організм, як замкнена система, має наскрізну єдність, що виражається не в ідеях, а в об'єктивній структурі, у пластичному жесті, в інстинктивному такті і поваді. Зовсім непроникливий для впливу інших подібних до нього організмів, він живе своїм особливим життям, тривалість якого залежить, від внутрішнього вітального циклу культури, створюючи свої цінності – науку, мистецтво, соціально-економічно відносини тощо. Наскрізна єдність культурного організму усвідомлюється філософом у традиціях філософії життя. Шляхом генералізації поняття органічного життя як абсолютної і безумовної першосубстанції буття постулюється – і раціональна, трансцендентна життєва сфера. В Лонії незбагненно зароджується душа культури, її профеномен. Життя як космічне начало, космічний такт, має прообраз, наше власне існування. Її життя через унікальну душу певної культури, особистості надаючи душевним можливостям форму. Це обумовлює своєрідність формовотворень феноменального світу культури, а також специфіку світовідчуття та світосприйняття окремої особистості. Духовна глибинна єдність профеномена у сфері трансцендентного обумовлює внутрішню цілісність, замкненість та непроникненість реальної багатоманітної культури форм політики і типу еротики, мистецтва і науки, юриспруденції та соціально-економічних відносин. Звідси основний пафос філософії Шпенглера – пафос цілосності світу культури в його соціально-історичному і особистому вимірах. «Єдність є світ», – каже він. Головне завдання філософії культури, вважає Шпенглер – адекватна історична світопобудова, яка забезпечує передачу цілісності, синтетичності виявлених ним культур. При цьому наука з її поняттями і доказами тут без сила. Прилучитися до таємниці осягнення профеномена можна лише через переживання безпосередньо відчуваної єдності, що можливе чи то в процесі художньої творчості, чи то на підставі релігійної інтуїції. Досягнути таким романтично-містичним шляхом фізіономічний такт, артистична чуйність прийняття, сенсопокладання культури дозволяє з досягненого єдиного профеномена культури вивести все феноменологічне багатство відповідного історичного утворення. Питання затиняється, на вичленуванні первісного символу культури – образу, що відповідає ідеї долі, яка приймає всі феномени культури. Таким є простір, що модифікується досить своєрідно в різних культурах. Геометричному простору – тіло, що відчувається на дотик елінів – Аполонівської душі – Шпенглер протиставить аналітичний простір – єдиний і безконечний – Західноєвропейської людини – фаустівської душі. Геометрична душа стародавнього грека, формуючи дійсність, прагне спокою, визначаючи як існуюче, лише подібну до точки сучасність, все інше стає міфом. Звідси зосередження уваги на конечному, миттєвому, тілесному – Фаустівська душа наладнена історично досліджуючи дане під кутом зору становлення від минулого до майбутнього. Звідси потяг до безконечного і воля до влади. Цим пояснюється принципова відмінність